Далі детально перелічувалося, де любить бувати клієнт, що любить їсти, пити, коли буває у коханок і так далі. Та найбільше мою увагу привернув останній аркуш у конверті. На ньому я прочитав. Все вище описане фірму зрештою не обходить. Але Пухов став красти у своїх. Має перед фірмою велику провину, яку тобі, снайпере, знати ні до чого. Але яка підводить його під кулю. Вибір у тебе невеликий, або ти виконуєш роботу, або, переживши не одну біду з рідними тобі людьми, гинеш сам. Бо ти, принаймні, знаєш, що ми є. А цього ніхто не повинен знати. Технічно все для тебе готово. Жигулі по виконанні акції ставиш на стоянку, де взяв. Для інших акцій матиме щоразу інше авто. Строк виконання роботи – один місяць з цього дня. Я вже розумів, що текст за хвилину зникне, тому поспіхом перечитав його ще раз, виокремивши для себе погрозу і термін виконання. І тільки тоді остаточно зрозумів – справа серйозна. Ну, мабуть, зайве говорити – я намагався перевірити основні факти з досьє. Все було правда. Клієнт безперечно заслуговував кулі, але мене весь час стримувало від останньої дії почуття її заздалегідь ретельної спланованості і те, що мені відводилася роль ката, обставлена так, ніби й вибору не було. Так мені тоді видавалося. Насправді ж, вибір був – боротися. Але всі мої спроби довідатися щось у Берже де інде про фірму були безуспішні. Час минав. І щоб нагадати про себе, фірма за три дні до кінця строку викрала в мене сина. Я довідався про це по телефону. «У тебе лишилося три дні. Ми думали, ти розумніший». Але ж вони ще не минули, вигукнув я. І все ж ми вирішили підстрахуватися. Син повернеться, неушкодженим, одразу ж після виконаної роботи. І невідомий вибірвав розмову. Як би ви діяли на моєму місці? Заявили б у міліцію? І які гарантії? Отож би і є. Ще кілька днів пробув Максим Карий із сином на березі Ворскли. На радість хлопчику вдалося зловити на капустянку здоровенного сома. Та й на рибне місце натрапили яму під упалими на воду старими осокорами. Відвели душу. Тягали майже цілий день краснопірок, верховодок, окунців. Траплялися й невеликі головні та щупаки. А в Дениса якось навіть клюнув величезний лящ ледве витяг на берег. Тим часом у колишнього слідчого остаточно визріло рішення. І він наступного ж дня, по приїзді додому, прийшов до Астреї. Тренко відверто радів: Ще б пак, залучити до роботи професіонала. З гордістю він переповідав Карому історію агентства. Почали ми з того, що, ну, стихійно, так би мовити, розслідували викрадення одного нашого кіоску та підпал іншого. Міліція розслідувати їх так і не змогла, а Рогода зі Шлафом та Остенком розкрутили ці справи за місяць. З викраденим взагалі проблем особливих не було, Виходили з того, що автокрана, машини, роботи електрозварки не помітити було просто неможливо. Бо ж зрізати кіоск з металевих штирів, повантажити і вивезти кудись так, аби ніхто не бачив, нереально. І свідки знайшли. Встановили навіть номери машин. Обидві лтавські. Знайшли їх, а потім і кіоск, який уже вів жваву торгівлю в Охтирці на базарі. Підпалювачів шукали довше, але теж знайшли. Неправда, лише безпосереднього виконавця хлопчака, котрий вночі на 1 травня кинув у кіоск пляшку з бензином і сірник, виконував доручення незнайомого молодика. Більше від нього нічого не добилися. Передали справу міліції. «А ваші колишні колеги нічого ліпшого не придумали, як вирахувати збитки з батьків хлопчака». Рогода не заспокоївся і невдовзі докопався таки до істини. Наш кіоскер не поладив з місцевими рекетирами, відмовився продавати цигарки й горілку, не платив дань. Але коли ми передали справу дільничному, то її спустив на гальмах, вважаючи, що доказів, зібраних рогодою, замало. Помітивши, що Карин не виявляє особливого інтересу, Тренко примовк і змінив тему коли ти зможеш почати працювати в нас?» – сказав, ніби все вирішилось, бо таки хотів, аби колишній капітан зголосився на пропозицію. «Ну, власне, я прийшов на роботу», – посміхнувся Максим. «Тобі заяву писати, чи як тут в приватному агентстві?» Георгій не приховував задоволення. «Ну, по-перше, в нас не зовсім приватне агентство, скоріше колективне». Хоч заснували його приватні особи. Я з Рогодою та з Остенком. А заява не потрібна. Підпишемо контракт. У нас контрактна основа. Наскільки давай вирішимо? На рік, три, п'ять. Спробуємо на рік, а там видно буде. Поки Максим заповняв контракт, Тренко наготував для нього всі матеріали по вбивству Зайченка. Саме цю справу він хотів передати Карому. Кабінету для кожного у нас немає. А стіли, сейф, комп'ютер з інформацією виділимо. Це тобі Рогода покаже. І він же введе в курс розслідування. Займався ним найбільше. Єдине прохання – поквапитися. Строки підганяють. – І тут строки, – розсміявся Максим. Ну, ну, думав, хочу приватних детективів, часу більше. Скоріше навпаки», – філософськи зауважив Тренко. Ми повинні працювати набагато оперативніше за офіційну владу, інакше вилітаємо у трубу. Якщо результати розслідування задовольнять клієнтку, ти отримаєш мільйон триста тисяч гонорару. Ну, як на тепер, гроші це середні. А за який час ти їх заробиш, залежить від тебе. Але більше місяця нам ніхто не дасть. «М -м, зовсім непогано подумав Кари, порівнюючи з міліцейською платнею. Ну, принаймні, дружина буде задоволена. Зайшов Рогода, привітався. Познайомся, Володимировичу. Наш новий детектив першого розряду. Тренко не приховував задоволення перед компаніоном.